Ще не хотів вірити. Але Станімір теж помітив, що в Мирона почервоніли очі і лице. «Все, братику, – сказав Осип, – лишаємо тебе в калиниці. Ти що? Там не нині завтра будуть москалі. Як будуть, то білі. А це вже не страшно. Що ти кажеш?» Далі Станімір городив таке, наче в нього теж почалася пропасниця. Мирон був певен, що хтось із них двох марить – або він, або Осип. Але Станімір казав правду. Опинившись на межі загибелі, начальна команда Галицької армії, щоб зберегти цілість війська і життя людей, підписала з денікінцями перемир'я – за яким їхня армія увійшла до складу Збройних сил Юга-Росії. «Ні!» – крикнув Мирон, але не почув свого голосу. «За угодою ми зберігаємо за собою повну автономію», – сказав Станімір. «Залишаються наші бригади, курені, команданти». «Ні! Ми не беремо ні їхніх погонів, «Ні!» – з останніх сил повторював Мирон, але Станімір лише по губах бачив те «ні». Мирон уже не міг відтягти голосу. «Ми взяли за собою право не воювати з українською дієвою армією, а тільки з большевиками», – сказав Станімір. «Це був наш останній шанс на спасіння». Мирона знудало, до горла підкотилася блювота. Потім його довго везли на фірі, і від того, що вона тряслася, боліло все тіло. Нарешті хтось запитав, чи він може стати на ноги. Ні, вони, його ноги, були напхані тирсою, а коліна розм'якли. Той хтось запитав його прізвище. Мирон сказав, але й тут не почув свого голосом. Він навіть не бачив того, хто його питав, тільки бачив хреста. Хрест був червоний, схожий на налитого кров'ю паука, який ворушив лапами. Чув, як його стригли, і там, де оголювалася голова, було холодно в мізки. Потім холод повіяв у груди. Наче там, біля серця, відкрилася дірка, і в неї свистів вітер. Хтось, мабуть, лікар, водив пальцем по грудях. Мирона взяв страх, що лікар заліз за пальцем йому до серця. І знову чорне провалля. Мирон не знав, коли він опритомнів через день, тиждень, місяць. Упритомнів від того, що дуже хотілося пити. Лежав на соломі, а поруч ворушилися якісь люди. Лапайдух, зноска, лапайдух, військовий санітар. Дав йому води, потім грудочку цукру. Вона та грудочка так гучно захромтіла в нього в роті, що ледве не розкололася голова. Миронові здалося, що він уже не людина, а кінь. Потім він побачив себе не на соломі, а в труні, застеленій сухою травою, і чудно було від того, що він лежав у домовині, а бачив себе збоку. Видів, як підійшла до труни мама Марія і сіла над ним. Що обдурив із мене, сину. З докором запитала мама Казав, що сівернеш до міва, а сам умер Лишив м'я саму Простіть, хотів сказати Марон Але сказати не вийшло, бо він був мертвий Тато твій і брат загинули в бою А ти сконав у гнилі соломі, як пес Казав, що приведеш мені невістку А де вона? «Ото моя невістка?» – мама показала очима в темний куток, де сиділа обстрижена жінка із запаленими божевіллям очима. «Що ви, гаспеди, наробили?» – раптом закричала обстрижена. «Він же любив мене за косу, а ви її відтяли!» Мирон придивився до нещасної і зрозумів, що він... Не мертвий. Ця жінка лежала на соломі поміж чоловіками давно і весь час голосила за своїм відрізаним волоссям. Мами Марії тут не було, та й не могло бути. Він відчув себе живим, але так, наче голова його лежала окремо від тулуба. Навіть почув над собою голос «Живий». На тій голові, що лежала окремо, йому розімкнули ножем зуби і влили до рота якусь рідину. Він знову побачив, що довкола нього лежать на соломі люди. Це були напівмерці. Вони ще подавали ознаки життя. Обстрижена жінка кричала, хтось стогнав, хтось марив, а той блював прямо в солому. Здавалося, що всі вони лежать у вогкій силосній ямі, повній смороду і нечистот. Днів не було, були тільки ночі і жовті липкі вечори. Іноді йому здавалося, що вже видужує. Одного разу навіть побачив свого ангела-охоронця. Спершу й чув себе на ногах. Стояв на вершині Альп серед голих скель, які раптом почали осідати вниз зі страшенним гуркотом. Коли гори обвалилися, він опинився на крихітному острівцеві серед безмежжя води. Вода тхнула кров'ю. Майрона охопив розпач, але невдовзі до нього підплив ковчег. На веслах сидів «Білий ангел». «Не бійся, випливемо», – сказав ангел, і Мирону пізнав у ньому діда Чепурного із хутора Вищенького. «А де Маруся?» – спитав Мирон. «Скоро вона до тебе прийде», – сказав дід Чепурний. Розділ п'ятий. На їхньому шляху в напрямку Фастова – Лежало містечко Брусилів, яке своїм большевицьким духом дражнило ще Дмитра Соколовського. Тутешній волосний парком був завзятіший заповітовий. Тому торік до Брусилова большевики навіть були перенесли на кілька місяців свій окружком.